بسم اللہ الرحمن الرحیم سم شر و فرق بین وجوب العدای و وجوب القضای فلوه لہ تجعالا القدر الموکنة شرط اللہ وجوب العدا دون القضا دی جانا دا قدرت مسلس کر گئی خبر زین کیو ده ہے آتاس امہ کیا ربلم نفس عجوب ده ایا عجوب الادا ده ایو با رحمت اداکی دلی دا درو اجوب و نفس عجوب اجوب ادا ایو با رحمت اداکی دلی درم لپز درم ایو اصطلح ده واشهولو دا پاردت غیه نفس عجوب احب وقت سر رازی نفس عجوب سر رازی؟ او هغه لپاره قدرت مقدس شرط نه غیر اختیار بس وقت پتابان دي راضی اگر موږ انتره وکړو مدا هغه قدرت مقدس شرط نه ده غیر اختیار بس څنګه وقت راضی نو نفسی وجوب ده راضی اگر موږ انتره وکړو دا یو لپاره شرط مرت نشته یا خبره یم ساده قبل عجوب ادا د پتابان دي ادا کول واجب کېدل پتابان دي ادا واجب کی دل چه اداکول 중에 عاجب شی نو دے واجب کی دل foisا، بعد اداکول ساончنے دے واجب کی دل پر قدرت ہو؟ سادر ہی لئے یا خدا تا اداکے گا، صحیح چه قدرت thereby تو بالسکے … اداکے گا خلا خلا چو استاد ومجرند اما ساکتżا واجب کی دل لیجا فتا اداکول سا聚ی، واجب شی نو دے دکا واجب کی دل ادا پارات دو، اجوب الفقل او بازو کی قدرت مویسر شرط ہے انشاءاللہ روانده او بازو کی قدرت مو مکن شرط ہے خبر حمزر انترازی قدرت مو مکن دو تمکین نده بس چتا تا تسنہ سا تمکن او قدرت حاتل شو خبر حمزر انترازی آنو دلتا خبر کرچی بیا پو عجوب ایدم او پو عجوب پر اپرشو ده اډوار که سې شې پرتق دی دا نه دی به پرتق ونی نو تاسو د ما وجوب کې یو وجوب ادا کی او بیا نفسي وجوب مله توږه هغه غیر اختیاري دی وخت راشي نفس وجوب پر چلاندي راضي خبر هم ځان پره او بیا چې کوم مکلف ته اغه خطاب متوجی شي حق وجوب ادام راشي او چې ګم غیر مقلض دي او اغيتا او جوب ادا متوجنه شي نه رانش بیا اګه مخشه او جوب ادا او چې ادا نه کړو نه بیا اوجوب قزا کزا ور واجب د اړې په بدل بیا دې دواړو کې دا خبره دې بیانای چې پورې فرق ده په ما بین د اوجوب ادا او اوجوب قزا د اوجوب ادا پر قدرت ممکنه شرط دی د اوجوب قزا لپاره نه د وجوب ادا لپاره قدرت ممکنه شرط دی د وجوب ادا لپاره نه دا پر شرط مرګ نشته دا چې کوم د ادا لپاره قدرت ممکنه شرط پر حرکتا ده برم نه ولې تاسو ویلو چې کمن نصر عوجوب ادا راځي او نصر سازي وجوب کزا ام راځي ځکه چې تاسو زمبان د اداه متہ ادا کړل غا نست دا زمينه دوزر درجه ده نو ده نست به څنګه باقي ده نو چې کوم دا ادا لپاره نه او نه کړی نست تاسو जबाबان دي باقي ده هر امر زه انترال کوم یو ځل چې اوجوب راغلم اوجوب ساکت شوی نه ده هر امر زه او قدرت ممکنه وزاحت اخفل زاکی کوف <كوه> مدیو اسم مشارعو بیا شریف چیزه فرقی فرق فرق کل دی بینا اجوب الادا پو ما بین دی اجوب صحیح شکنه و اجوب الکزا پو ما بین دی اجوب قزا کی نفجعان الشرعو شرعی گرزول دی القدرت الممکنه قدرت ممکنه شرط لی اجوب الادا دی گرزول شرط دفار دی اجوب اعدا قدرت ممکنه دی دو ای چی بس صغیب ادنا مائته مكن به العبد ما لزمه دمرا ادنا تک چبس دې په توهم او وهم کې د شيچني او د شيو کې دې ته قدرت ممکن بیا مکمل تمكنه چې مکمل مثلا سلو رکړه دې سلو په کې کول شي قدرت ممکن دې تا توده نو ممکن د کار هغه لو ته وجود چې د هغه وهم کې دې شنو لکه مثلا مثلا لغري کې دې دغه لپاره د یو قدرت شرط دی چې دا وه هم کې د شي جدي بل د اوسو کې شروع وګو کې نو کېدې شي اداه کی تر څو الله اکبر دی موږ شرط نه چې دومره قدرت به په طریق په اعتبار د وخت سره نه بدوانی او جوبي ادا را دي بدوانی سره دي جوبي ادا را او کچري دومره قدرت هم نه وا قدرت واهمن نه قدرت ممکنه چې داګه دمره قدرت هم ني نو بیاپي نيسته پاته چې څنګه خبره جرال تکلیف مالای تاک نو تکلیف مالای تاک مند کو تاسو تمای ک نبي نو با دي ټم کې هغه تم وخت شې وګت شي لکه ابن نو عليه السلام فرصت به ان شاء الله دا ور کو شي باندې هغه الله تعالی ووګت کړه سرهوان عليه السلام تعالی الله او کنه وینک نشه پکې سماره داسې کړوږي نفجع عل القدره الممكنه هرځوله قدرت ممکنه جو شرط ليوې وي باید ادا شرط د پر د شي دي او قدرت عمر په لري شرط نكي نجدم را قدرت پگني چې د پتاکات کی بالکل ني او به انت مکلف کی هر هغه اندره لگا اېداو تکلیف ماله تعقش اېدا نه په دغه توه طاقت او شې نشته ته پیغې سره سکے مکلف کی نجدم قدرت اي... اغا شرط تے فجا علا القدر تل موقتل تشرط دون القضاء ادا شرط نگر جو لشوی دا پاردسو قضاء او سو کچردہ چوشو قادر شبا ادا باندی پا وقت کی اگر ہم جائیں انترانا وقت او ہے تو دو انکو دو او وخت تنا دت قدرت راغه مثلا مثلا اوس د ما پهین قدرت راغې د کول شي او د اونکو وخت قوت نګیا بداده قزا کوي ته دغه پر زمینه باندې دې بیا پر لپاره خاص وخت نشته چې دا وخت پر تملئ شي اورنګ دره دوم را وخت پر تملئ شي نو ایا د په دې باندې مکلفي که دوم را وخت پر تملئ شي په باندې بده مکلفو نه دکه چکم کو د ادا پر شت دکه قدرت کذا د دې دی او دکه عجوب د دې په ذمہ باندې باقي دی دکه زور قدرت توجه نه چیرته قدرت او دوه انک دیو اس قزا کوي خبرونه پرلا د دې په ذمہ باندې د تعالی د دې په ذمہ حيث دون القضاء نقض القضاء بار دور بسيط احد دون القضاء قدره ممكنه شرط بتعريف بار ادوجب اداه بار دي ادوجب ولا يتكرر الاوجب في واحد ذا واجب واحد لك مزد انما مستهين مزد مثلا مثلا احد فوت كو ندکه اوجوب ادا او نکلا نو دکه په سیمه باندې واجب دي دکه یو واجب دي خو بیا په شکل <سؤال> د کذا باندې مخک په شکل د ادا باندې او په شکل د سب باندې نو دکه ځان له اوجوب او ځان له اوجوب نه لګنه یو شی د سیمه باندې واجب دي خو د صورت د ادا او د صورت د زاده نه لهدا د دوه کچریدا ځان ځان له اوجوب نه دي د په ځان ځان له قدرت واجب یو دي نه قدرت امرلا اگرنده دا درې تک دلیل پېش کړل ان شرط الوجوب قدرت حشد سبب دی د وجوب د پرې ولې تقر اجوب په کی. واجب المحلن او یو اجوب اغنم متقرقي په واجب واحد کې دا کې یو واجب د ما کې په د ادا او واجب په صورت د ادا کې اونشو بیا په شکل لس باندې دا ځاباند کېږي او د قدرت د پر شرط بیانې قدرت ممکنه خو شرط د قدرت ممکنه صمرا ڈاکونو متواہما الوجود <سؤال> او دا قدرت ممکنه دا پارا او دا شرط شرط تی اگرام جائے پہلا قدرت دی ممکنہ دا شرط دا عجوび آجا دا پارا قدرت ممکنه دا پارا شرط سمرا وقت دی دا بکل متحق کی گئی سمرا وقت دا متحق کیا دا بس کی گئی ثابتی گئی و دا شرط او دا اغیر مقدار بیان نگویا کئی و شرط قونو آو شرط دا قدرت دا متوهم الوجود اوه وهم د وجود د توهم د وجود د لا كونه متحقق الوجود او انك دنده قدرت تي متحقق الوجود چې د متحقق الوجود ثابت الوجود دي الکا متوهم الوجود دغه مثلا مثلا یو منټه پاتې دي یا صحیح شو بس نور بالکل غروب کېږي یا مسهين کې بالکل مازیګر ته راخلو ته دو منټه پاتې دي اسمنٹ یا انیومنٹ کے عددس کی گی آو بیا پکی سنب تک تحریمہ کی گی وطواہم العجود شتا کے دے شی اللہ قلعہ پر وقت کی برکت واجی نو طواہم پہنچتا گا نا وهم کے دے شی او طا متحققل عجود یہ کی نینا دے چخامہ پر دے کے دے جانا اس سے کولی شی ختمولی شی دمرا قدرت دے نشتا دمرا وسط دے وقت کے نشتا نو متواہم العجود شرد متحققل عجود و شرط قوي او شرطه د قرارداد لپاره هغه متوهم الوجود کې دله لا متحقق الوجود نکې دله د دې ثابت الوجود فاین ذلک رئیس بكل اداله رې پر دلیلې او وجده دا د لا متحقق الوجود سره دې نه پر لګېله فطريه فدارې باندې متفريه نو دوم را متحقی الوجود کې دل قدرت دا کېده نشي لاور هو تاحقق معلوم نه دي ندوم را وخت بلت ملو ندوم را وخت بلت ملو ماشي <تسق> ماشي خبرم زين تراله ندوم را وخت اغه کې ني نه ده اذانه اغه مخ کې د تا نشي کېده وړاند کېده نشي چې دې په دې کې دا معمول وی سيږي اذانه کې فإن no. ذلكات متحقق الوجود <سؤال> التي <سؤال> لايس بكل عدد عدد عدد ينشي يلي كما تتصوري دموز جدي عدد كي عدد في وقت كي دن عدد وقت كي با دن عدد كي دخو دا وقت دي موز دا پار شرطي دن دا وقت موزو عدد نوکو وقت تا متحقق الوجود و متحقق الوجود دا چه دا دا مخ نموجود شید مخ نسوشید موجود شید نو بیا آدا خو دادی نسوشو عرض تو شوا دا سخو کده کم شرط دا دی دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا پار دی چه پده که دا مامور بیدن ن اوکی او دن نکیدل اغا متواهم کده شید متواهمو آو. وقت اوکدن مینو متواهم کده شیده شیده سر تا اون رسید خبرم دیون تغلی؟ یا گینی بنه رکان باره ټینګ کې وخت او سریتہ مکمله ونشی یا دا غره نه مخ کې مخکې مثلا او فچی یا بل پیدا شي خو به هر حال توهم کو پورو کو د لګېږي د بده کې د مطلق کم سره وې دای کوم دای کوم ندر مامور به دې د پر وخت متوهم الوجود هو کېدې متحقق الوجود کو مطلب دا چې اغه مخ کې شي که اغام مخ که تیرشی اوده دا معمول <سؤال> بیه اونه که دا وقت مخ که تیرشی دمره کدریم وقت مخ که تیرشی سلوڑ پیزه مرده چه فتغیه که موز که ده شی اوده پاکی موزو نگی اگر خوبیان متحقق که لوجوده نشو متحقق که لوجوده آغا بده که معمول بیه ادا کرده شی کنه نو لهدا قدرت ممکنه په شکل د متحقق الوجود کې دینې شی متحقق الوجود کوه هغه چې په هغه کې وشي چې marked تر شنو پایګرې سره ونه شو نو داسنګ قدرت شو دا داسنګ قدرت ثابت شو چې مامور به ده کې ادا نشي نو لهدا قدرت هغه توید التقداتنا مراد وروکت من الید ال او وقت د تمام متحقق الوجود چې په کې ادا شي نو چې دا مخ کې د شو او تیر شه ده پکې اورا داسنګ متحقق ندی <متحدث> ہے دا دلیل دا چې دا قدرت د پرشته متحقق الوجود ندی بلکې متوهم الوجود وهم کې دی چې په دې بدا ادا شي او وهم پليسمنٹ کې دی شی پيمنټ کې مو کې دی او تکلیف مالا تا کله اشکال شي موږ خبر د اوجوب ادا کوجره داسې مګنه اوجوب اوجوب راغی اوس دې دې ادا قیمته ادا یې کوه دا دا کولی شي وګت او چې کله شروع کی نوکه ادا اداه کړه کو اداه نه کولو مکلف نه دي کزا دیږي خبره مې انتره دي ندی چې کوي ها و او شرط کو هو او شرط کېدل د قدرت لپاره متوهم الوجود ادا چې وهم کې دي شي چې دې بده قدرت سره معمول به ادا لا کوونه کېدل د قدرت متحقق الوجود چې دې بالکل ثابت او برکار مکمل ملو شي ف ان ذلك زګدا حقیقتا د تدواکه من الذي لا يسبق الادا ادا نه مخ کې کی نشي بعد انا مخکیدې کړه چې مکمل ته قدرت ملو شې زه قدرت زګه نشو چې پدې کې اداونه نشوا په دې نه ځلې کې ایس په کول ادا زګه متحققېدل د دکا قدرت او لا یسب کول ادا د ادا نه وړاندې کېدې نشي زګه دا بیا متحقق الوجود نشو پدې کې اداونه نشوا نشو ولې هاذا کُلنا اسبت بريات کې د جنبه مسائل بیانې یلکه چې کله دا مامور به د طاره شرط ولکه ما سلمت مسائل اعظم دا دیل پر شرط تے اغام بطاوہ حمل اوجود چیوہاں که دیشو اسو بالکل دماز پاہیم موسکی دمازیگر تیم داخلی دوتا گورمنٹا یا درہمنٹا پا دی تدے کے ماشون چیرے اغام بالغ شو جنہ بالغ شو کابر اغام مسلمان شو حائزہ بی بی پاک بی بی شو نېفاسو اله پاکه شو د داس د سرورتو نړیوال شي راواله اونو دته په دغړمت کې قدرت ملو شو کنه وه هم کې دې شي چې له پکی اول عمبي یي نظام صفاقي او شروع کی لګل یو لسمه د پاتې پلیسمنټ کې د اول عمبي پیمنټ کې د مو شروع کی پنځه منټه پاتې دي خبرم ځان ترلا خو کوم را دې د خپل ځان مطابق دومره وخت کې دې شي چې په دې کې دې ځان ستاقي انو په دې باندې اوجو برازیو کو دوه وخت نی مثلا مثلا درې منټري یا ګرامنټري چې پای کې دي لامل اند شي کبي تعهند ادا نشتا هران ځان په اړه تعهند شورو رشته تعهند ادا او پرې ده تعهند شورو تشراخ چې د ترسو سو کپڑے برابرې جنا وزن سیده پیسل خانه ته په دې کې بڑا ګرامنټا تیری نو په دې باندې بیا اوجو به ادا نشتا او که هم کې دي چې مثلا مثلا لیس منټري څنګه وړه کښ په ګرامنټا کې نو کته باندې بیاشته دې بشورو قیدې بلن سپاکې او راځي بشورو بکې نو کبه ادا کړه کینې مون خدا شرط ویل د سره لپاره د محمد ادا کول لا با اوجوب ادا د فاجنداله اګه ادا کړي جوا و دې کې او کنه شو کړي قضا دی ولهذا من دې جن کن مون وايي اذا بل حسبي هر کله چې بالک شي ماشوم بلوغ توري او اسلمن کاذرا یا اسلام را کافر د نور مته باندې په اخر وخت کې بالکل اخر دو وخت ته ټیم اوزه تلزم و زدتی سگی لازم یی ل جواز ایسر په وخت بهدا تک ایشکان جواب دے چلے که تاسو واه چې په دبا نه وجو به اذار راځه نو دغه ادا کول نشي مونږه ترې ممکن دا او کشردا چې و نشو قضا وا پیرای شي نو جواز ایان ظهار د وجه د انکار جواز مومارسه د امکان د ورځې امکان د خبرنا ایسر په وخت د ظاهر شی په وخت امتداد به توقف او ګدواله او درېدو د نن سره کمکان له عليه السلام لکه څنګه چې دا خبره وا د عليه السلام لپاره د سليمان عليه السلام واقع هغه مشغول ده چې هغه سو د اساني على الروکل صفنات الجاد او دا هغه سره مشغول هو تر دې پورې چې هغه من درې لې دای په کے کې او په دې کې د عليه السلام نه موس حتا توارث بالحجاب هغه وخت بلې پردو ده چې ښه چې غوښتل نو بس اې انتہی خپصه پلي باندې شو او هغه غړتي ایمانی چې ستوري کېږي ایمانی نو بس اسانه راواپس کلو او هغه تشاومن سد حشي ولګلی تشاومن ینه د بچ دې د وژنه ماله دا کاپ او شو نو هغه کتلو هغه لره پنده وهلې ما سمب څو کې والاعناب او ستونه ورل اواله حبر جان دراجي اکثر دي حاشي و تاويل را نه کړل د شعر په تاويلات یو کتاب نه را نه کړل نو هغه د دې د کمانا کړل دا چې وازرابل انا کې بي کي عليه وعلىها في سبيل الله تفارت منا صدرانو طعيبان داونه له ګل نشان الا ما ادع او بي دا متعين او د سر څو ده الله تعالی کې بترې کپاره وردل چې د دې دوځنه زمانه موسکا شه وره نو ده الله تعالی په لار بارحال راځي حدا کړه چې حلال کر زباکو او اس په مده شریعتونه کې اریو شریعت مردار نه دی خبرم زه درته لګا ته په شریعت کې مکروه د کراهت ده ندی وځنه ظاهر د قران معلوماتي کې زاد هغه ورخیلې په ستونو باندې وای په پندو باندې وای اذا اي تزال <سؤال> الله تعالى بها حواته يكله خواي له سکه مسخره غو دغه قده پر نور قدرت له شي نور واپس شو او هغه د ماځيګر د موس په خپل ټایم کې وکړو تو توقف شمس زه راغله نه اندازه کومي توقف شمس اگر راغله ده د یو دغه لپاره د یو بل پیغمبر لپاره يوشع ابن نون عليه السلام لپاره يوشع ابن دا چې کله دا جوابي را سره کې 탈 په ور پسې را روانو ورځ خالي و شپمخ کې جنمو دې جمعه شپه نه را روانه دې جمعه ورځ وا او بالکل اغه مازيګره وو ور پسې د خاليش په کې 탈 کېدو کې لکټم نو بس د جنور توګه تل نور تې وتم ماموري ده الله دې طرفا سیدا اوس زه په کې 탈 او به دوا په خدايه پاکان ور او در نه بس ا نور په ځای باندې کړې د خالي د شپې نمک کې مخ, مخ, مخ کې فتحكم خبرمزه درځي کنه دا غږه پر توقف شمسوي دا ګرنګي د علي سي باركه سوا کې اتی د درې کس اگر دي دا بازی روایت چې دي دا بالکل صحیح روایت دي او بازی روایت اگر چې هغه پدې کې انتهائي کمزوري دي سنان سړي کمزوري دي د علي سي باركه بالکل قران نه او دا بل او نو چرې راځي دی بازار وته هغه کمزږتی بازار کمزوري دي او بار حال د دې نه پته لګی چې توقف الشمس او کېدې شي د نړۍ شې د نړۍ لپاره به تورې معجزه او د ولی د پرمچون کرامت او معجزات ورچا بلا اس کی الله د الله په قدرت کی د ولی پلاس باندې صرف صدور کیږي او د الله تعالی قدرت ناکس نه نه کوش صحیح کو او نشه قضا به کی صحیح څنګه ل اجازه ایه صرف د واجب دې مکان دې خبر نه जाहीर شي په وخت کې ابتداء توقف شمس تر وقته سره د نواره سره واجبن نکلو كما كان لکسم چې داوود سليمان عليه السلام سليمان عليه السلام لپاره اصل نو اوږه دې اوجبي ادا مشروع د د حق چې کله توهم شنه د حق مشروعه اوجبي ادا ته اشتد دې احتمال واجبنه واجبن نکله العجز او بیا کشر نکله شو نو واجبا نقلو بیا واجب نکلل عجزی دو واجد عجزنا کذات ربطا فيه د دک اصل دو چې چه عاده پیشتا اولی نجد پکم نصر عاده دا وقکم کدرت سر صرع عاده inter دو بیا کذارا گانا نو واجبا نقلو بیا واجب شنکلل عجزی د دک عجز دو واجنه دو دک اصل کیه بیا وجوبی عزاد دو واجبی که در ربطاس شو د دک نص دو واجنه در کد شیدہ یو واجب دیچی پدی سارا ادام دا نوٹ دا غیر سمنا کزا نو یو قدرت شد قدرت متقرر کی گی نا سنگا چھو جو متقرر کی گی نا نو بیا دعیجز دو جنا کزا ترابط لڑشی واجبا نکل لیل آجیبی او بیا واجب دینا کل کدل دیو کزا ترابطا پزیمو باندی دعیجز نا فی ہی دیدی اصل دو جنا ظاہرا بطور ظاہر کما فین حل پی علامت سے سمان اکدی عندنا مسسهما د دې لپاره یو مثال پریښی مسسهما وره مسلي مثال د دې پریښی په قدرت د متوهمه یو بل مسله د دې پریښی د دې نظر ته د پریښی چې البته په توحهم باندې کاسم کژل تا پرتوهوم باندې اوجو پرتوهوم باندې اوجو بیا لا السما لا امسن السما لا امسن السما نئوسو دلتا چه او بوری دلتا قسم سی کی او قسم نسی کی دلتا قسم دلتا پارا شرط دیں اغا چه داس شیسر مطاع معلق چه اغا غلا خطر الوجود وی کیدیش ممکن غلا خطر الوجود وی اغا رم زین پر لکن تعلیق تیگن تعلیق خلق غلا خطر الوجود سے رکھئی چه کمشی پورا کیدیش ممکن غلا خطر الوجود اس اسمان سرا لاس لغول د تا دا محال نه دی ناممکن نبی کنه ممکن وی په قران کې بخښه تا خبر نه او د جناتو بارے کې وان انا لمست السماء فوجدنا اولات حسان شديد او شه په قران کې راغلي دي خبر هم ځای په جناتو بارے کې او پیغمبر لسلام پر معراج کې تلل کې نه عيسى لسلام بغیر ځلې ځي راځي راځي دا محل نه د کسمه پر شرط انشاء الله پتاو کې به تاسو ووې هو شرط تعلق چې کوم تعلقي کسمه اندازه پر شرط عمد کرے چې کوم شي سره تعلق کې ناغه او محال لم ممکن الا خطر الوجود وی هغوی نه تر نه د اوس قسم او وړي چ لگوم او زلا خطر الوجود کې دېش نو دته کې دد قسم او مونګه مو عقد او ګرځو د تو هم البرد و دا دک دې دې دا متوهم دي سنا محل نه دي حرام ځای ته او چون کې حالند عاجز دي حالند څه شه نه له ګوله نشي د چا له حالند عاجز دي او حرام ځای دراګه لکه انسان دې او انسان حالند نا عاجز دي د خدای او خبر د جنات دي د اولیاء او د پیغمبرانو جنات دي د حال ته جمعو حاجه حالند عاجز نه لہذا د سمره بروزی په قزاد په داوغه په کفاره کې دې په خلاف کې نو به منه بسر دي کفاره نو څنګه چې د مسله کې د یمین بناشه صحت د یمین او عنایقات بناشه په توهم البر باندې او د کسم صحیح کلو شو او بیا د ریت اغه نشي کې د حالن د ظاهر حال د متکلم تشووره اغه دا سړې وچ اسمان سر الله سبحانه تعالی څه ګوڅ کړي شنو په زاہیر آل تا جیو گورن اگر دا مصور سما نصر ہے آجز ہے نو لحاظا آن غا منتقل کو او پدو بانی کپانا راوانی نو درکرنگی در تاکی صلاح تاو متواحم الوجود دے لحاظا پدو باندی منگا موز راوستا پدی مرشوم باندی پدی سویب باندی پدی حائزی او پا نفاس والا باندی سویشو متواحم الوجود مونده په انعقاد د وجوب د صلات راوسته څنګه چې التپ یمین کې مونږه انعقاد د یمین راوسته خو چون کې څنګه چې التپ یمین کې هغه د برییت نه حالن عاجز ده نو دلته کې چې د ظاهر حال کې وګوري بلې مونږ نه عاجز شو سر ته اونراسو نو څنګه چې الت کې ظاهري حال د عجز د وجنا خلق ته خاړ وړه کاره ده نو دلته تم چې د عاجز شو خبر به کم تر تلشي خلق ته وړل لرشي وجوب کزا ته نو دا هغه پر مثال پیش او جب نکل العجز فيه ظاهرا او نکل الواجب شد عجزنا فيه د اصل د وجب ظاهر کې دې اوس نشي کولې ظاهر تجوبره نو تواحب النوجوب د میت یا دوینطا پاتري نو نکل كم تر تطوسو وجوب قضا چې په حل د چې کم قسم کې کار کولې چې کم قسم وکړلې شي فمسو سما با ني چې زب اسما مس اكو الکې څنګه د عجز ظاهري د و جنا حلب کفاره ترته انتقال کولی شي نو د تکند او وجوب عاده او کذا ترته انتقال او شو وهو نظير منهج عليه وقت الصلاه و السفر ان خطاب الاسلي يترجى عليه ثم يتحول الى اضطراب للعجز الحالي دليل برب النذير پیش کی چې د عجز د و جنا کانت تا خلق طرف دمسلام لا او اور یہ پویل پازو ہے اعتبار دتواهرون دا, دا اصل اکلشی دا پارا دت لو دا خلق تا اعتبار اعتبار دا شی اکلشی اعتبار دا اصل اکلشی حبرا ہم زین ترالا گنا دا صرف دا وجه دا خلق دا. خلق موجودی نو تی اصل اعتبار اوکی نو کا اصل اونشی نو سمارا اکم روزی خلق کے روزی خلق کے روزی حبرا ہم زین مدادت او بالنظیر پیشکی اعتبار الشیع لخلف ہی اعتبار الشیع مونگا موس کن تک کا کارو کو گنا اعتبار الشیع یعنی دموز اعتبار اوکو متواحب الوجود دے شورو دے کی اعتبار اوکو او کسر تا انرا سیدو خلق تا خو خبر آلا و خلق کے سمارا سا شوا ظاہر شوا دو دے پردامی سال پیشکی لکا گورا فیوسری بانے دموز وقت بغتتن دا حل شو وہ فی سفر دے پس کلے سفر کلے او دا سفر پا حالت که ابو موجود ندي او برده سر, سر موجود ندی ندی نشکلا او برده سر موجود ندی دتا اوز اول خطاب ده اللہ تلا متوجیش فاصلو عجوهكم و ایدي اكم ان خطاب الاسل یتوجیحولی ده کم طلب ده فاصلو عجوهكم و ایدي المرافق دا اوز دتا متوجیش ده ده اعتبار من دا ده دتا متوجیش ده اللہ تلا کلام ده چ ټیمپره ده به وز د پر او دس کوي نو خطاب ته متوجه دي خو شکل اوس ته وګوره او بمن مکمل لشتا نو ثم يتحول الیکٹران حالن او بمنشتا څنګه چې پرې مق مساله کې حالن د امکان نو ظاهري امکان نو نو کفای درته خبر لړ نو دلته کې ظاهري اوس طوق شکه او وق لو دته کې بعد د خطاب د دغه نه منتقل شي کانت ترتاب ترتاب پته م موسییدن طیبان ترتاب ورته څه کوي نه د عجز حال د وجن نه نو کله نه کله اعتبار د شی او کلشی د خلف د وجن او چونکه اعتبار د شی او کلشن خود هغه امکان نشي کېده نبي نو بیا د وجن خلقت لرشي د کرنګي مونږه متوهم الوج کو د روزبه پر ورځو ظاهرا عاجز اشو ندع از حلیده وجنا کم تر تکلا تر خبر لره نو ذکرنګ درته کې د ته خطاب الاسل لاو المتوجش او څنګه ظاهر چې د غره خوشا کې او بنشته ندسره دی عاجزه نه لہذا دا خطاب د دنا متحول شو وال د کثرته تر ت تر تراب ت ترت دعاز حلیده وجنا نو پر درو وال مسلو کې دعاز حلیده وجنا د اصل شنه انتقال کم تر ترال خلف تر بتا دلته او په یمین ولیکې دبرنا انتقال کفاره تر تر او په دغه کې کې د اوجوبه اجازه رقم تر تر نو کنه نه اعتبار د شی کول شي د وجنا ک اغه اصل شیتا اعتبار او کول دغه سپایدارونه اتا نو په خلق کې फायदा روزی وو نذیر من هجما او دا نذیر دی د اغه چه حجما عليه وقت السلام چې په باندې مستش دمز وقته دا داخل شو په سفر او حال ده چې په سګو سفر کېو ان خطاب الاصلي خطاب الاصل چې کم د 10 ولا آیات تفاصل وجوه کوم کم خطاب دی هغه ته توجه شو یا توجه عليه د باندې متوجه شو سوم يتحول او بيوالد الى التراب خار التراب تل العجز الحالي د وجد ارايجز نچ حالن دسر موجوده حالن د ابو صورت نشته فدې باندې اشكال کو سکوږي چې د دې متوجه او ډایرکټ دنه تیموم شګنه نو موږ د دې متوجي کېدل په لري په دې امکانات خوشتګنه امکانات شته لکه د نبی په طریقه موجزه کېږي چې پیغمبر علیه السلام د شیخانو روایت دی چې پیغمبر علیه السلام په یو لوی کې ګوتې کاټکړي خبره څنګه لګنه او بیا پیغمبر علیه السلام په طریقه کرامت د اغین ابو بایل داسه اوته په لري چې ګوتې سمې پوهارې کوم سال له عيون هغه سوال وګوره چې خطاب ته متوجې شې سپار کې دوه وګ کې او شي ابي ولين کې دی شي نبي مو په هغه دروازه کمه داوليه دروازه بند نه کړه خبره ته درځي دا سي شيوي نزه کومه غوې خطاب الاصل و بده باندې سږي متوجي کیږي يا بل وقت برادني عزيز شد سره سوار او کسان په يومه هديبي باندې هديبي یو کې یو هغه دلل انکه او بده بالکل سورت نه او بده نه بالکل او خبر زمو نه دراځي کنه بالکل وګپ کنه یو کاټه پکې باندې نشو چې کړه پیغمبر علیه صلاتو سلام ته پتاه لګیرا نو پیغمبر علیه صلاتو سلام لهونته یولوږي که وګوې لهونته او پیغمبر علیه صلاتو سلام داغي په کوی باندې د کوی غاری ترامه التکه کی نه استو ا اوردر سه وکړی چې مزمزه ورکړه مزمزه یعنی او خله کې وګوې چې پای او به اغه دا <متحدث> وله او به وی د کوټ لک سات صبر وکړي نو چیکره اغه لک سات صبر او بیا اغه ګډم را اوبراله چې اغه د کسور لسو کسان خپل سوړل غم سره را پکړي خبرونه انداله او پوره انتظاماتي د اوغو د اغینا وکړو او استاد د هاشي کی د د کراماتونه نک کړیو پکې دی هاشي والا د خپل استاد د خپل شيخ رنه کلګړي دک چکم هاشي والا دی محمد نظام الدین کله مې ته لګه. نو دغه کې خپل استاد دا واقعیا نه کولای چې خپل استاد سره طالبان شوکنو د ابو انتظامو. هغه سه سره راغو دې چې طالبان ته ورو ته خپل ابو نوعار من چې وایو چې ظاهري طور د کتاب خطاب مترجم پس په سورب د ادا کې وتوهمل وجود قدرت کووند ته خطاب سي کیږي مترجم کیږي کایه شی وقت د برکت پیدایشي نږد کرنګ دله چې په سفر کې دی نو په سفر کې هم دل تا خطاب الاصل د تبدا او ينزل عليا نه او د اس کول ولا خطاب توجيه کیږي ممکن د چې الله تعالی د رسول رو او او کچري لار او نوتا نو حالت تر ابتدا عزيز حاليده وجنا حالت تر تا انتقال لشي ينه د تبديل تيمم ولا حكم سج او توجيه شي نو بس ديته ممكن نو بار حل شروع پر کار دي ټول کارونه سب وخت هم کو سب خدا علا دا د ټول کارونه سره به هم باندې مينې چې د پټري جماعت به دورو قدرت ملاوي کې چيزه دا غزين موتور سيكل راواله مدرسې قدرت ما سره مخ کې نمازه چې دوم نټېم متا سره ای ته مدرسې تل شي طالبان تبسب کوه او کچر دور ته متا اند کو کې ملوشه ده قدرت نشکنه فان ذلك لا يسبق الاداء قدرت خدا کر جلي دوران کی دا قدرت د هغه په دې کې دا دغه رسولی ادا شي دا کګټه متا کو کې ملوشنه قدرت نشه ما کو کې تیرا کلا خو البته زه په دې وهم بندران چې دوم ټېم ملګری چې طالبان تبسب او کچر بلبر نظر تقدیر او دوره هم ده سبب 1.5 میلیون جنو کم سے کم مختلف شد نیت 1.55 میلیون نه هر عمل کیش بقدره عمل کی خود شریعت قدرت شرط گر جوړو لري قدرت متوهمه شرط گر جوړو لري بقدره عمل نو هر عمل جتا شب کوا نه هغه کم کار دی ام انسانی زندگی بقدره باندې روانه متوهمه ابتداء القدره ایجاد پتن لګي به طریق وقت هغه متوهمه وجود وي خبر best